Udalbiltza zitze egiteko etortzen zaukula 2002an debekatua katua izan zen beraz Udalbiltza, 2002an surituak eta 2002ko martxoan egin bezala ostioan egin dugu beraz. Berantolatzea erabaki zuen, eta honengoan begitzeriak egin bat uh, burutu duzue Nikolaj Bileon eta zitze egiteko hor bildu zira honara, sumakeako tetsia behitzala zirela dugu. Yakiteko behar jende, jende be, sume batentzat entzat, be azken finean, zer, uh, zer ekartzen du Udalbiltza batak? Bo, lehenik eh, azpimarratu behar da, nubait zenbat giren eh? mila laueun eh, autetxik gira eh, atxiki giri mendua eh, publiko eginduguna, eh, euskal egi mailan eta ipahaldetik larogoi bat kasik eh, eunetarat eh, eltzen ari gira eh, azpimarratu zutezkunde batzu badirela martxoan eta beraz eh, lanketa berezirik ez dugula egin ipahalde mailan hemen tontan, eta horregatik biskatu geratzen alda udalbiltza gaur ikun ipahaldeko eh, diendearen zat eh, aldiz zure galerari eh, erantzutek Eko, uste dut, pixkanaka, pixkanaka, proiektu batzu laguntzen bali maditugu, definitzen bali dira lehentasun batzu. Uh... Piskanaka piskanaka erakutsiz diendeari zeintere zaiten alden udalbiltzarekin elkarlanean jartzeko, e, eta hor diot, haute bainan ere e, eragile sozioekonomikoetaz e, itz egiten dutor e, uste dut, e, be ara, urte, urtez urte ikasibar dugu elkarlane hori e, gogoetatzen eta plantan jartzen Euskal Eri mailako e, egiturak eta hortan kokatzeko. Gogoeta hori eta elkarlane hori aipatzen duzularik, beste alderdiekin ere egiteko ajmoa duze udalbiltzarekin zala ere abertzalez osatua uh, dela erraitenan dugu lukurrean, eta beste alderdiek hori oh. Bai, baita ez, eh, ez gira bakarrik-bakarrik abertzaleak udalbiltzan. Uh, uste dut udalbiltzaren gaian beste gai batzuetan bezala abertzaleak dutela. Uh, Euskal Eriko mailako. Baina Euskal Eriko mailako instituzio bat izanez. Uh, nahi dugu beste tendentzi politikoetako uh, autetxeak urbilarazi. Uh, ez palimada naturala uh, eiendako gaurregun. Nahi dugu frogatu, horre reiten nomenzala lanatik pastuko da hori. Eta frogatu udalbiltzaren uh, egin beharrak zoin, uh, Diden. eta pixkanaka, pixkanaka, edatu gure uh, erimua eta shakarasi uh, beste haute uh, txibatsu uh, gure ekin lanarekin zuen frugak egine dituzue, udalbiltza ilegalizatu e, e, zutelari 2020an, ma ziren laureun mila horon Siberuari dedikatuak zan, e, esan behar zirenak, horiek bereskuratu dira, beritzen bertituko dira Siberuan beste proiektu bat zuetan? Ba, ez dugu mugatzen uh, Siberuan, zenta uste dugu testu ingurua ere uh, aldatu dela, uh, guk metodologi berri bat plantan jartzen dugu, ez dugu denak aldatuko, uh, baina itzahmena estrategiko bat uh, izenpetu ginoen gaindegiarekin, harik gira beste eragilea in, nazio eragileekin ere olakoak izen petzen eta lehenna izan zen gaindegia zergatik gaindegia, estatistikak be, hartu behar dirilakotz, edo zoin proiektu definitzeko, lehen hautatzen direlarik dirilarik bizfairu proiektuen artean bakar baten atxigitzeko behar genintuen datu objektiboak beraz gaindegiarekin egiten dugu Elkarlan hori eta gaindegiak zuen azpimarratu, iruz son alde badirela, piskat, gibelatuak euskal egin eta hoietariko bat kenkan txarrian dena da, pirino etako zomaldi uh, bat beraz hori dugu hautatu uh, lehentasun tasungixe ez baigira denetan ibiltzen al lehen uh, urtean eta bon, bada Siberoko parte bat baya, bada Baxe Nafarroako parte bat eta Nafarroa garaiko uh, zenbait erri ere, uh, arapirinuen inguruan direnak eta uh, zerbitzuen aldetik edo euskararen erabilpenaren aldetik edo demografiar loan uh, kengan txarriandira eta laguntza bat beharko dutenak Gaindegia erroitarazteko alare zer dene Statistikakak biltzen dituzte Euskalria mailakoak egiten dituzte, azterketak hortik ateratzen aipatzen ziuen beraz gune batzu larri pundu batean zirela, hor konkretuki beraz adibideako kaiteku ertzeko pixkatu dalbiltzak zer egiten luen zer egingo luke hor dirua emaitea aparte. Bai, ondoko asteetan, sehetasun gehiago izanen da, baina piskat metodologia ere aipatzeko, e, nondik eldu diren eta noa tabiatzeko emeia dugun. E, uste dut, esplikatu behar dela, biltzen girela emeretzi, herandutan bezala, beste eragilea sozioekonomikoekin ere bildu gidago eta bat zuen, e, ere maiteko. Eta gure sedea da, piskat, giltza kustia tokiko e, arduradu nahi, edo e, ahlo batean adituak balin badira e, somalde hori untsa ezagutzen balin badute, eh uh, iex ustea pizkata uh eta arte bat, goguetatzeko eien artean, definitzeko zoin izaiten aldiren beharrak tokian berian eta gu ez or, ortzea uh, bulego batetik, eh, haipatutugu gobernu famatu hori, oui. ez etortzea urrundik, ez palimadugu tokiko, beha, mediuztukin, nahi dugu piskatori hautsi, eta eta utzi tokiko diendeari, definitzen zer diren beharrak, eta gu etorriko gira, eta lehentasunak jarri uh, beharko ditugu, ez dugu proiektu guztier, uh, diru laguntza bat emaiten aldo laguntza bat, uh, ez diru Zere, uh, beraz, lehen tasunak definituko ditugu, bainan uh, nahi dugu utzi lekua tokiko uh, erreferentei Prezeski,iek uh, beraz identifikatuko dituzte beharrak tokian bertan Harmenak zen ditu uh, udalbiltzak erantzuteko beraz uh, be tokiko arazoiei? Ba, ipatzen dena ipatu duzu, eh? bada dirua, bainan horre idei faltsu bat, edo, edo ez dakite, eh? hautsi nahi nuke, uh, udalbiltze ez bankuetxe, hartetan ipagaldetik uh, sentitzen dugun uh, sentimendua, hau uh, da bankuetxe bat dela, ez da hori uh, instituzio bat da, eta diru laguntza bat eskatzen delarik erikoetxe batean, ez dugu bankuetxe gisa konsideratzen, eta gauza berbera gertatu behar da udalbiltzarekin. jo almenak uh, teorian ez dira mugatuak uh, guk dugu eraikitzen udalbiltzea, biltza, da nahi dugun udal biltza, beraz ari gira pishkanaka pishkanaka definitzen lehentasun batzu, bainan e, teorian ez dira bat ere e, mugatuak. Gero dirua ipatzen dut, bainan e, uste dut badugula zerregin ere e, dirurik gabe, artetan proiektu batzu ez dira sohtzen e, sare eskashagatik, e, adibidez guba ditugu aditu batzu ere udalubitzaren sare ohtan sartzen direnak, eta bilbon berdin zainan da laguntzaile bat proiektu baten laguntzeko prest izan dena, salbo, udalbiltza ez palimada hagemanetan sartzeko e, bipertsonauriek, be proiektu ez taga uzatzen. Horregatik, badugu hor lan bat, diruaren aldetik bai, bainan ere saretze eta oso lan ean hartzeko. E, mm -hmm. Aktualitatea, egunero hurbiletik segituak, goizberri emankizunean, egunero bat. Sohtziak eta bederatzi minutu goiz behi emankizunean eh, entzuten eh, arriz eta eh, udalbiltza ipatzen arigira atzo egintzenak ehaldia bai honan, Nikolaj Bremraz makiako autetxeak gutahten dugu, bera udalbiltzako kidea eta ostean errant eh, dugu, eh? autetzkundak horbiltzen ari zirela, 2000 eta malauean horre bai, jen eh, duzu, lanketa etzelasubara egin ipahela noieno, biskatu guntzela jendean zat autetxe behiak izaiteko mentura bada ala ere abertzale mundutik, listabehi batzuekin, horre bauzu lanketabat burutuko duzuena udalbiltzarekin? Bai, eta behitz ere diot ez bakarrik abertzaleekin, biztan dena abertzalekeiago balimadira eta sartzen balimadira udalbiltzan ee, obe, bainan ez bakarrika abertzaleekin behar dugu hori edatu eta beraz beste tenentzi politikoekin ere lan bat burutu ee, konkretuki aipatzeko gaur egun laugirei paraletik ez takigu marxoan beti hori zaren girenez, beraz bon, lanketa hori asidugu eragile sozioekonomikoekin, baina... Hatetxeen arteko elkarlana ez dugu baitez garatu. Hor pixkanak Kapixkanaka uste du lehen aurkezpen bat egin dugula uh, atzo uh, eta uh, auteskundeen ondotik horra txikimendu zerrendan luzatu beharko da pixkanaka pixkanaka hauttetxeenat joan esplikatu konfiantsa sortu aurpegi batzu eman eh? ez dela udalbiltza hegoaldeko eh, egitura ipaaldean ere uka egiten bere eh, eragina eta eta horurtik konfiantsa sortuta be proiektu batzuen inguruan hasi eh, lan Hori uh, da, joitarazteko, eh, uh, emiretzi izistela horutara Euskalegian eta lau beraz... Uh... Ipar Euskal Eritik uh, aktualitatean ondoko hasteko bat azaroaren hogeita marrean maulen uh, lurralde kolektibitatearen alde eginenda hor uh, manifestaldi bat eta mespretsuaren kontra frantxez uh, gobernuak erakutsidoen menpre, mespretsuaren kontra atzo jantzinuten, beraz ze udalbiltzarekin ere uh, deitzen zenutela uh, manifestaldi hortarat tarat, udalbiltzak or, lekudu euh, le Maniforten? Bon, gure lehentasunetan euh, argi euh, geratzen da euh, nazio egituratze bat euh, behar dugula. Eta nazio egituratzea pasatzen da olako instituzioetak euh, gaur egun euh, egiten dena mugaz gaindi euh, arloan, eta hortan udalbiltzak badu euh, zer egan saluez euh, duela gaur egun bulegorik horren euh, erraiteko bordaletik, pauetik, kuderatzen baitira iparaldeko gaiak egualdearekin lantzen dituztelarik. Beraz argit agarbi guretako eskas hori uh, udalbiltzaren uh, uh, dosieretan da ere, eta, eta Euskara argloan ere, beste etxemplu baten uh, hartzeko, gure iduriko Euskara izan behar da, uh, gure Euskal Eriko izkuntza, eta ohartzen gira, zenbait uh, lekutan, eta ipagalde barne, ez dela uh, ofiziala estatuturik ez duela, eta hori salatzekoa bada, eta horregatik gira maulerat duanen, azaloren uh, ogoita hamarian, ez onartzen ahal, uh, baita ere kantona menduen uh, mapa behi hori hori aztertu dugularik uh, Euskal Eri Mailako ikuspegi batetik guri iduriko onartezina da ipagaldean entzuten denarekin bat egiten dugu eta eta olako gauzak ekartzen ditugunean ebe indar gehiagorekin ere johatzen e, ditugu. Udalbiltzak, e, behar, lujaldelkargoari kari bainu gehiagu, lujaldelkargoak kari koluke, udalbiltzari? Ba Juste dut, e, ez dakit soberan nola gauzatzen ahalko den, baina argida emengo egiturazio batekin e, udalbiltzaren errola azkartzen ahalko gen nuela iparralde mailan ajemanetan sartzeko eta balimada lurralde kolektivitate bat eta bere lehendakaria udaabilzatik uh, kurbil e edo, edo barne balimada, bad da segur da gauza polit batzu egiten ahalko ditela Beraz argita garbi e lortzen balima hemengo egiturazio bat benafarroarekin edo autonomia er egiten uh, den bezala heriko etxe batzuekin zuzenean herrielkargoekin edo uh, biharko kolektivitate uh, horekin elkarlan bateen remaiteko zut interesa bat dugula. Lugalde kolektibitatea beraz Ziparrri Euskal Egiarentzat hau da aldargikatuko dena helduden asteburuan azaroren hogeita hamaran entzun ditugu frantses Gubernuko hitzak eh, soin nudietan eren zuten dira Euskal igatietan, Po te da oraindik lortzea zerbait. zererbaitetarako balioote du manifestali bat egitea eta ondutik lortzeko. Pentsatzen dut baietz, baina udalbiltza gisa erraiten duguna ere, e, biztam dena parixeri begira harri e, girela eta hori normal da. E, dirua handik heldu delakot gure errikoetxeetarat, errialkargoetarat eta bihar kolektibitate bat eskuratzen balimada, hortik eta da ere. Baina udalbiltzaren mesua da ere parixeri begira ez dugula e, ateak zerratzen direla beraz ez dugula gauza handirik lortzen eta egualdearen kasuan, espainitik gauza berbera uh, ari dela uh, gertatzen eta horren ondorioa da be Euskal Herriko mapa uh, ardezagun eskutan eta eta hasila lanetan gure ergia uh, eraikitzeko uh, uste dut uh, esperientzia batzu badirela uh, zazpi egialdeetan eta eta piskanaka piskanaka hor ere uste dut denbora hartuko duela eh, udalbititza oso piskanaka piskanaka hori Baina hori da hemekia eh, gira segurki sarea uh, hori nahi dugu osatu eta gauza konkretuetarat sartuko uh, geharik, ara, ebe, etapa batzu, uh, tiantio batzu lohtuz, arlo definitu batzuetan, uh, eraiki gure treznak eta intzinat uh, duaiteko. Udalbiltza, haipagai genuen goizuntan, goiz behi eman kizunean, hori teraziz nutela ageraldia, lanean behit zartzeko botan beraz direlarik, autetxiak, eta Nikola Azbehenbe, uri makiako autetxia eskertuko zaitugu, uh, goizuntan unatuk bildurik. Mila eskertzueri.